Pension och försäkringsfrågor kan också ge kli i huvudet. Söker du någon som kan hjälpa dig att kamma benen åt rätt håll, kontakta då Vågen försäkringsbyrå så hjälper vi dig. Gå in på vagen.se eller slå oss en signal. Vågen för vågen. We're here to win a championship. I mean, I'm not no no issue saying that. Well, that's why we're we doing this. It's to win. I mean, I jag tror inte att någon som är involverad de på grund av att det här nivån har någon annan avsikt, så låt oss inte vara att se det. Mm. Mm. de Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Borta mot Växjö, 4-0 seger, bara att rida vidare på den vågen, ta 13 raka till Eller vad säger ni, Linus Halin och Daniel Rot Och rakt upp i serieledning innan serien är slut Eller? Själv vet jag Mattias Jelm om ni glömt bort det Jag tror alla vet vem avsändaren till den starten var faktiskt av våra lyssnare Välkomna till röglepodden Tack så du ha, hjälmen. Hjelmen! Tackar! Ja, och framförallt till er som lyssnar. Nu ska ni få ett rejält matigt program. Så nu får ni bunkra upp med kanelbullar, ett glas mjölk och två koppar varmt kaffe. Har vi någon no löpsedel idag? Det har vi. Först och främst omstarten i Växjö. Där ett nyförvärv gjorde debut för Ögle. Christy De Det ska vi prata om. Vi ska prata om en mycket het puck. Mycket het puck. Inte potatis, puck. Nej, puck Det är ingen potatis nu, det är puck Det är transfer deadline Transfer deadline kanske man säger på svenska Snart, så vi ska gå in på det där För det finns en del tugg En del rykten där Och det blir både nyhet och nostalgi På den punkten Precis. Bra. Vi har, vi har lite det. svar att ge då, faktiskt Underbart, underbart vi ska väl försöka ge oss på en träningsrapport också. Jag har faktiskt varit ute där för de skull, Så jag ska ge en liten kul detalj därifrån. Om jag minns den när vi väl är framme vid den punkten. Och så har vi ju spaningar. Och sen står det ju en punkt där, Jag vänder mig till Daniel Rot igen. Där står det en punkt där som är ovanlig. Hälsning? Ja. Jag har ju en, en fantastisk hälsning. Från, jag skulle säga, en topp. 15 profil genom tiderna, topp 10 kanske Oj! Ja, ett blytungt namn i Vi lägger det sist så att ni måste lyssna hela vägen och Linus, vår ny vun vän från Växjö kanske hinner med sina, sitt verk då? Eller? Ja, vi hade en, en lyssnare som kom fram och pratade med oss från som bor i Småland När vi satt på pressläktaren i Växjö som berättat att det är han inte bara de som är ute och springer och, och står och lagar mat som använder podden som tidsfördröj och lyssning då, utan han lyssnar alltid när han mjölkar korna. Gör man sånt fortfarande? Är det inte maskiner som gör sånt? Jag har, faktiskt, jag har, jag har mjölkat så här, tryckt på spelarna så, i, ute i Venezuela på en buffel. Berätta gärna mer. Ja, jag, jag stannar där, men det var, det var en intressant upplevelse. Det var för att vi tryggle på den mest liksom, eh, internationella eh, kommentar. Utblick. Ja, och kanske det största Saidos-spåret <laughs> hittills att hjälpa mjölkat en buffel i Venezuela. Buffalo, buffalo. Jag vet inte hur, Buffel heter det väl på svenska. Buffalo. Vi, ja, men... har, vi har nog ingen naturlig övergång Nej, till nästa här. Jag... Ta i avsnittets spänne och sätter igång i <laughs> Men vänta nu, ni, har ju, ni lyssnare och ju skickat in frågor, det ska vi beta av. Och så ska ni få en intervju med en comebackande spelare, Niklas Hansson. Det var hela menyn. Jag är helt slut redan nu. Kona kommer att gå torr innan vi är klara med detta. U, pang på bara, de Sosa, vad säger vi. ni? Ja, om starten och de Sosa, där ska vi in. För ni två, ni var uppe i Växjö och nu är det energi här i studion. Ja, eh, mina intryck av Röllis nu förvarvar är att han... Eh, såg väldigt bra Det tyckte jag för var första match jag intervjuade honom efter också hans fokus var just på att komma in i spelsystem och minimera misstag med tanke på då att det är nyliga, nytt lag nya förutsättningar så tyckte jag att han såg intressant ut hade väl någon styrning i, i stolpen också om jag minns rätt och man ska också komma ihåg att De Susa hade tränat med Leon Bristet och Mattias Sjögren alltså den enheten ihop är ungefär en kvart sammanlagt inför matchen så att de behöver lite tid att hitta kemi mellan varandra känns ju väldigt naturligt men också attitydsmässigt han fick ju ett eh, stenhårt skott på foten också i första perioden och eh, så ut och fruktansvärt ont efter det men kom tillbaka i matchen så ja men karaktärspelare eh, verkar du vara eh är <clears throat> min känsla även att det var en lämplig match för att komma in eftersom Vksjö var rätt sopiga men motskallar. Vi har observerat. Seopia brukar ju precis vad igen. brukar säga ja, de om var, alla andra De, var, rikt, de var riktigt sopia faktiskt. Men nej, jag tycker som jag har skrivit och, och tidigare att jag, jag tycker att han gav ett ganska intressant intryck. Han så alltså, åtminstone liksom inte ute och har några problem med, med farten i SHL-spelet, även om det inte var kanske den. Snabbast mest intensiva match så ser han ut och ha kvicka ben, kvicka fötter. Han, han ser också ut att ha en, en ödmjuk liksom, framtoning så tillvida att han ser ut att verkligen börja från ett a och, och rätta in sig i det systemledet och försöka liksom, få vara han ska vara i, både i, både i försvar och anfall och inte rusa bort sig på några egna äventyr. Så. Och så... Lite tecken till, till kemi med, med Leon Bristet där Och med Mattias Sjögren som center Inte helt olik liksom Bristet i liksom, Vad ska man säga Hockey sett En ganska kortväxt, Lite irrationell Snabba i vändningarna det Ska bli intressant att se mot lite tuffare lag Ser ut alltså som att det finns Något där jag ska säga att det är för tidigt och det får, det får ge sig. Men intressant första intryck i alla fall mot ett svagt lag. Om vi zoomar ut från, fr från, från Christy Sosa till hela laget då, som gjorde en genomstabil insats och vann med 4-0. Ja, det är, alltså individuellt det finns det ett par spelare som sticker ut. Lagmässigt så. Ähm, ähm, var väl de flesta överens om efteråt Eller i alla fall det, det, när jag intervjuade Dennis Eberberg som sa att vi gjorde Ingen supermatch då Om rögler, och han tyckte inte Växjö gjorde det heller Men att Rögle var effektiv Och liksom en, en stabil bortamatch Man tyckte att det fanns mer, mycket mer Att hämta, speciellt framåt Offensivt, och individuellt då Är just Dennis Eberberg en av de spelarna jag tyckte stack ut Han har ju varit väg med 3 kronor Där han eh, blev målskytt eh, I en av landskamperna En av de tre landskamperna han spelar. Och jag tyckte att det var en Dennis Eberberg som såg betydligt liksom rappare ut än vad han har gjort eh, tidigare. Och som vi har nämnt i podden innan så är det ju en sån typ av spelare som måste ha för vana att eh, steppa upp när, när det gäller som mest. Han sa då också i intervjun att eh, det är liksom nu det börjar för oss eh, under den här spurten. Spelare två där som stack ut är ju Niklas Hansson. Kom tillbaka efter sex veckor, va Daniel? Mm. Efter sin skada som han fick i derbyt och såg precis lika bra ut som han gjorde innan han blev skadad, vilket ju är imponerande faktiskt, med tanke på att många gånger behöver spelare några matcher för att komma tillbaka in i gängorna, men det behövde inte han. Sen är det väl lite som Christos De Souza också, Daniel, att det var en ganska bekväm match att komma in i när man hade ett veckor som inte alls fick stämma i sitt pressspel så fick han rätt mycket tid att behandla pucken i lugn och ro och så. Nej, och det. De fick ju liksom aldrig någonting att gå på heller. Det, det var ju någon tendens till, till liksom slav någonstans. Så de fått en mål med sig, det hade bli någonting annat. Men, nej, men jag har ju rätt så med, med, med dina omdömen. Eh, framförallt Niklas Hansson som. Eh, man ser det inte jättespektakulärt men han gör nästan aldrig några misstag. Han är väldigt lugn i alla moment i spelet och vinner sina dueller och står rätt. och Väldigt nyttig boxplay igår också. Han är otroligt nyttig för det här laget. Simon Ryfors kan man väl också lyfta fram som faktiskt var den får som var det mest is-tid. Den enda som spelar både box- och powerplay. Där kan vi väl avslöja, ja det kan vi. Jag gör det nu att Simon Ryfors kommer till er. Både i papperstidningen väl, definitivt på Nej, nätet, hd.se imorgon, från imorgon bitti och framåt. ja och det, han, det, är det är en intressant människa, Simon Ryfors, där han berättar om sin egen utveckling den här säsongen. ja Det finns, finns en del av den där gotte påsen att ta av, kan jag, kan jag säga, tycker jag i alla fall. Men jag tror kanske att det skulle bli intressant att se matchen mot HV-fröllner, för jag tror man ska... På må av många skäl akta sig för att dra för stora växlar dels för att de har gjort enstaka bra grejer tidigare så enstaka matcher som har sett liknande ut men äh, samtidigt var det det är möjligt, man kommer att se tillbaka på detta som äh, en match Väckö var inte bra så. Man har ju tänkt hela säsongen att äh, Väckö men de kan kommer vakna då de kan väl komma och få ihop detta men med tanke på hur det ser ut i den här matchen så känns det som de är väldigt väldigt långt ifrån att och, uh, få ihop någonting inför den här spurten faktiskt. Ja, men jag sa till dig flera gånger på läktaren Linus, satan vad stabbiga de är, vad långsamt det går. Man är van att sitta på den läktaren där och se liksom, Växjö spela klinisk hockey Man har och sett med, när de har haft sina liksom, mästarlag. Man är van att se dem utföra allt på så otroligt hög nivå. Och så ser jag det här, liksom, det händer ingenting Man Emil Pettersson och Gynge som ska dra det här Det är ju så otroligt svagt Man kan väl nästan dra slutsatsen Även om det är över dussintalet matcher kvar Att sträcket går där för Malmö Resten kommer inte ha någonting med det här att göra Växjö, Brynäs, ja, vad är med mer som ligger? Där Linköping på väg uppåt Alltså det, det, det går vid Malmö, är det inte så? Top 6-racet gör nog det. är Sen, eh, det man, jag ska inte räkna ut dem i liksom en plain-historia. Det finns någon slags, det finns nog rätt mycket inneboende kraft i som skulle kunna förlösas eh, när de närmar sig slutspel. Eh, så, men Top 6-racet känns ju eh, onekligen så. Får jag slänga ut med en fråga till er angående matchen? Mm. Ja, som jag fick en fundering kring och som kanske är way Out in the blue men, I Venezuela väl. typ <laughs> Jag tror att dem mjölka I de Venezuela så är det ingenting som är kommer att bara, vara snett här <laughs> Det här är ju faktiskt mer handfast ja, ah, Det var ju kanske fel ord just Med tanke på mjölka Men, men till matchen mm. Rifall Colin nollan. Kan det vara så Kan det vara så Att eftersom det är fastslaget Hos oss och andra Att Roman vill Kommer att försvinna till nästa säsong. Att det finns en liten sån här tanke hos tränaren Cam Abbott att eh, ska vi försöka göra om nu så att Riffalk blir nummer ett och se om man håller för det? Eller vad tänker ni kring det? Med tanke på hur hockeybranschen ser ut generellt att man är van vid att spelare försvinner till... I andra större ligor och att det ofta uppdagas vid den här tiden på året, så är det svårt att tro att man ska liksom väga in det ekvationen nu när man har haft vill en hel, en hel säsong och liksom har det viktigaste framför sig. Jag, tror, jag har svårt att se att man som tränare lägger in det ekvationen när man ska skapa så alltså, absolut bästa möjliga förutsättningar för att. För att nå långt i ett slutspel Samtidigt kan det finnas andra parametrar inblandade Man kanske ser att Kristoffer Rifalk har sett på träningarna Att han har en uppåtgående form och vill Och kanske åt andra hållet eh, Till exempel om man säger ja Rifalk, vi, nu ska vi se om han kan nå liksom Samma som han gjorde i början av Eller när han var ett monster liksom för Oskars hamn i, I de viktigaste matcherna på säsongen så det kan vara liksom också ett test att säga okej okay, Reifalkov står lite av sidan men vad finns i den kroppen egentligen nu när de börjar dra ihop sig. Men att man skulle väga in att någon är klar från en annan klubb då får man göra samma sak med, med Curran och Ted Breteen och då ska de också få mindre spel speltid bara för att de har signat någon annanstans. Så svårt att tänka mig att man väger in det faktiskt. Lite annan åsikt. Jag tror nog faktiskt att det kan ha finnas i ett bakhuvud. Kanske inte i de mest extrema fallen, som alltså Cody Curren som är så dominant. Där finns det liksom ingen som kan ersätta honom, men där det är lite jämnare så jag tror att det är en liten faktor. Nu är klart att Cam Abbott kommer att vara kvar han nästa säsong. Men Roma vill kommer inte vara det. Rifalk och Cam Abbott kommer att vara kvar han nästa säsong om inget oförutsett inträffar. Jag tror att det kan spela in lite grann. Det är klart att man vill... Resan från nu till resten av säsongen avgör ju någonstans vad Rögle behöver komplettera Rifalk med. Spelar man bara vill nu, ja, men då behöver man kanske leta en första mål. Äh, en det är klart att... Nej, jag tror att det spelar in. Jag tänker samma sak på backsidan där han som Daniel Berthoff inte har förlängt sitt kontrakt. Samuel Johannesson har kontraktet ett par år till. Vem satsar man på? Ja, det är klart att de är olika, men det är klart att man försöker bygga, att tränarna försöker bygga vissa spelare. Det är ju helt uppenbart att man försöker bygga Samuel Johansson. men han går ju före både som Ljonsson, Sapplektan igår, Craig Shearer i sjunde back igår. Jag tror inte man ska underskatta den detaljen. Sen tror jag inte att de skulle erkänna det, och jag tror inte det är någon bärande faktor, men jag tror att det finns med, att det finns i bakhuvudet att det ska bygga spelare. Det var bara en tanke som slog mig när jag såg det att när vi fick första uppdateringen som vill ha ut också då att det är Rifalk i mål när man har omstartat, nu ska vi in i slutspurten att man då väljer Rifalk men det kan ju vara också precis som du säger Linus att han har varit bäst på, på träningarna då är det han som står Jag bara tänker liksom att nu, nu är det omstart nu, jag tror som sagt att man, man vill testa liksom, vad, vad går Rifalk för nu när, det, när de här riktiga sträckmatcherna kommer och spurten kommer men att man står där inför en, en avgörande match där allt är på spel och, och liksom gör sitt målvaktsval efter om en spelare ska vara kvar eller inte nästa säsong, det, det tror jag inte. Nej, jag är nog överens med men jag tror att i det större perspektivet så finns det med som en faktor. När man lägger ihop så här, dagsform och väger ihop allting så tror jag det finns med som kan få liksom, den ena skålen att liksom, att tyngden ska falla ner där. Nu ska vi lägga tyngderna i en helt annan skål. <hör> <hör> Transfer Transferdeadline närmar sig och det... Och tar, natt va? Natten mm. till söndag. Yes. Linus tar omedelbart upp ett öppet papper så frågan är, var börjar vi i den här punkten? Hetaste! Jag tänker att jag ska lägga över ordet och Initiativet helt och hållet till er här. För det här är er punkt. Ja, det är ju mest alliens punkt. Men är, vi börjar börjar vi inte med det som är liksom det mest, det mest aktuella. Det mest aktuella är väl egentligen eh, eh, att vi har intervjuat Rögles klubbdirektör Daniel Kock idag eh, och frågat om just eh, Rögles läge inför den här deadline eh, som kommer i helgen Och han säger och i den intervjun som finns att läsa på hd.se Att det ska väldigt mycket till För att Rögle ska agera Och vara en ytterligare spelare innan det slår igen Jaså, men Brian Lurg och alla andra då? <laughs> ja, ja men precis ja, men Det är ju så, alltså så här Vid den här tiden så, så Och det är ju härligt på alla sätt och vis Jag har sagt det innan, jag säger det igen jag, jag gillar det, men det flyger omkring Massa olika uppgifter, rykten och allt sånt det har snackats om att Brian Lurk ska vara på väg att återvända till Rögle. Jag har även sett någon uppgiftflöjare om att Rögle ska göra någon bytesaffär med Skellefteå. Eh, med mera. Men om man försöker då gå till liksom, eh, den som har svaren, källan, eh, de sitter på uppgifterna. Vilket i det här fallet är ju då Rögläs klubbdirektör som kan berätta klubbens bild. Så säger han ju det att... Eh, de är, har en full trupp eh, sån här som på eh, Nick Sörensen, eh, de har värvat Kristesusa och han säger att det skulle vara liksom om, om eh, det sker någonting eh, i HV-matchen på, på torsdag och att någon spelare går sönder och att de får agera väldigt sent annars så är det eh, kommer de krävas väldigt mycket för att avgörska värva mer jag skrattar inte åt Brian Lurk-uppgifterna när jag sa så. Jag, jag har inga uppgifter som säger att, att det ska vara aktuellt. Det har man inte sagt att det, att det är det. Men det är ju intressant. Det var ju väldigt intressant att höra, och läsa klubbdirektören. Det är väl den känsla man har fått att Chris Abbott lite grann har checkat ut från, från den hetsmatchen som annars är så här års. Sen kan du ju alltid... Rögle har ju ekonomiska medel för att agera. Om man hade velat det så dyker det upp någonting extremt liksom attraktivt och hett. Het. Som Daniel Cox sa också så kan man liksom agera. Men återigen, som för förutsättningarna är nu så ser det inte ut att bli så. Däremot kan vi snacka lite om Örebros forward Shane Harper. Expressen var ju först med att skriva att Rögle visar intresse för honom. Och vi har ju också från hd Sportens håll uppgifter som säger att det är så att det är en spelare Rögle är på jakt efter inför nästa säsong då. Mm, intressant det med. Byte med är då? Ja, det nämnde jag innan. Det är en av de här uppgifterna som har... Det, det är ju trader i ESL, blir ju allt vanligare. Ehm, och det är många lag som har gjort det nu de senaste veckorna. Ehm, vill så vill jag komma in. Välkommen! Ja, <laughs> Oskar Möller mot Melko Eriksson <laughs> Nej, jag har inga namn så Men jag vill bara säga det Att jag uppskattar detta med Trader, alltså, jag, jag, jag gillar det där Jag tycker det har varit för lite av det tidigare Och det börjar, det börjar hända saker På den här punkten nu Byta spelare rätt av bara och Ta över varandras kontrakt och Hitta lösningar, någon som har kört fast i ena stället Och någon som har kört fast på det andra stället Och så försöker man få igång båda två på nya ställen är mer sånt, mer trader. Det blir den härliga kryddan, den här underhållningsrätten, tycker jag. Jag håller med. Du, du, vi träder dig mot Pelle Bergsten på korren du, du, får avsluta, du får avsluta säsongen i Linköping igen Jaha, varför inte? Här, Nej, jag jag har inget emot Linköping har, Men jag, jag, jag, jag tvivlar på att jag skulle klara av Pelle Bergstens jobb dock Som har, gör det väldigt bra där uppe Vi har satt en utköpsklassul på två miljoner på dig Så vi är tveksamma till att någon i media Sverige kommer att möta den Ja. ja, men jag är på din sida och gillar också det här med Trader. Det är, ju, det är så, må, man så många spelare i, i sina trupper och det är klart att så här år så sitter det folk som kanske inte mår så bra eller som inte får uh, den roll och speltid som de uh, vill ha. Och det, det är väl häftigt att om det kan bli lite win-win att uh, klubbar kan byta. Tror Rögle är inne in i, in i någon sån sväng och intresserad av att byta någon. Alltså som sagt, här är jag jag är helt blank så jag, jag ska inte ens försöka säga något på den frågan. Nej men vi, vi pratade lite om det igår, då om det skulle vara med sånt som eh, Craig Shearer som var sjundeback nu. Eh, mot Växjö att man eh, ser liksom ett annat alternativ i, i en annan klubb. Eh, eh, på ditt tema också, eh, hjälp att vi eh, fast lite, svårt att hitta, hitta rätt, hitta form, att man då eh, gör ett bytet. Det skulle kunna vara en, en sån lösning. Nu är jag ju bara ute och gissa. Svårt... det är jag också ju. Men, ja. Precis. men jag har ju ändå svårt att tänka mig att det är Rögle som tar initiativ till det. Jag kan, I så fall skulle jag kunna tänka mig att det är någon klubb som, som ser liksom att men, har ni Craig Shea som sjundeback? Vi är lite intresserade av att stoppa in honom som tredje back hos oss. Ja, exakt. Eh, och vi har en eh, forward här som har kört fast. Eh, skulle ni vara intresserade av att ta honom liksom. Det är väl en, om initiativet skulle komma från något annat håll. Annars så tror jag att Rögle sitter rätt så, och rätt så lugnt i sin båt. Jag, jag tror inte att det är någon man är intresserad av att skeppa iväg så här dags. Vad står du och tittar i mobilen? Jag tänker att det passar ju faktiskt bra med ett par lyssnafrågor här. Om inte nu Linus ska ta minnenas alen först. Vi har väl en punkt kvar på den här? Eller? Ja, vi har en liten punkt också med Abbots som det står. Det är ju också den här intervjun med klubbdirektören i Rögle som ligger ute på www.d.se där han berättar att eh, man eh, kommer ha någonting att presentera inom eh, en väldigt snar framtid vad gäller eh, Abbots eh, kontrakt och deras framtid då i Rögle. Han säger också att eh, det pågår en eh, väldigt positiv dialog och eh, att det är nära att hända något Intressant eh, nyhet eh, Intressant text överhuvudtaget eh, Jag minns ju när du hade Kock eh, här, hjälmen att, eh, att han tonade ner Det här med, vi skrev en artikel Om att Rögle ville förlänga med, med Abbott, så han tonade lite ner Det, att det hade inte kommit så långt Men det är ju helt uppenbart att du har rört på sig Den frågan Absolut, och det är väl eh, Alltså det är väl ingen som vill säga för mycket när saker och ting inte är klart. Men eh, tolkar man hans citat så är det ju eh, mycket på gång. Alltså att det är, sen vet man ju inte om det händer imorgon eller om tre veckor eh, med det här inte intensiva schemat heller. Men säger så här att Airbus skulle vara på, på glid åt andra hållet och vara på väg att liksom lämna. eller så Det är ju ingenting som eh, styrker en sån tes i, i eh, Daniel Cox citat. Ja, men läser man lite mellan raderna i hans så han han utstrålar en slags lugn och, och självsäkerhet när han pratar om abbotts och framtiden. Så får man gissa. Så tror jag att det, det låter ju som att de är i stort sett liksom, de är över, överens om att fortsätta resa tillsammans men man har inte satt man har inte skrivit under någonting och man har inte kanske enats om alla klausuler ännu. Precis. Kan vi bara klargöra för hur lång tid de säkrade nu innan det kommer något besked? De har nästa säsong också. Så vi pratar då om att det ska bli någon förlängning utöver det? Precis, ja. Precis som man gör med spelare. Vi har sett det med, med en handfull spelare i, i Röglästrup och skriver eh, långa avtal trots att man har säsongen efter så eh, jag man ju ofta det med, med tränare och sportchef. Folk på, på viktiga ledande positioner för att bygga kontinuitet i en klubb. Ja, det är rimligt, de kom ju in som faktiskt liksom chansningar båda två. Chris har aldrig varit sportchef någonstans. kan har ju varit tränare i ett J20-lag. Jag antar att de eh, inte satt liksom i tidornas bästa förhandlingsbåt vad gäller liksom att ställa ekonomiska krav och så. Men nu har de ju liksom resultaten på sin sida så att Precis som spelare har gjort som har förtjänat en, en löneförhöjning, så ska jag tro att eh, tvillingarna har gjort detsamma. Ska man se bröderna Twins som båda eller ingen i det här fallet? Ja, det tror jag ändå. Att man ska göra. Jag tror att. Eh, jag tror att liksom Chris skulle nog. Eh, Nej, jag ska inte sluta så. Vi kan återkomma till det en annan gång. Men jag tror att de, de kommer och går samtidigt. En fråga. Shoot! Vad roligt! Ja. Fortsätt med det, skicka ja, in. Ja, gör det! Vi, har vi, har vi har gammal... får vi lite mer interaktion med er som lyssnar. Det är perfekt Vi tar har vi någon gammal e-postadress som vi vittgör då och då? Roglepodden snabla Eller tagga in oss på Twitter. Inte ens jag vet var jag hittar den någonstans. Nej, du behöver inte. <laughs> vi tar hand om den igen. <laughs> Administrativa biten är inte min, mitt äh, alltså? epitet. Fredrik Jönsson skriver, kan det ligga något i ryktet om Linus Johansson som ersättare för TED, Briten alltså, som ju vi har pratat om ska vidare till Schweiz nästa säsong? Det snabba svaret är nej och det längre kan väl utveckla Linus Alin? Han har ju förlängt sitt kontrakt med Färjestad, så att, eh, det är väl ett solklart nej på den frågan. Det är väl också... Det var väl i en fas när han satt på ett utgående kontrakt och det Stämma. började dyka upp. Det kändes som en. Det kändes ju aldrig särskilt aktuellt att han skulle att Feistos lagkapten skulle byta till Rögle. Det, var, det kändes snarare som att, att han skulle vara kvar där, och så blev det ju också. Nästa fråga kommer från Albin Bauer. Om. Han börjar med om här då. Om vi nu tappar Curran, Cody, Britten, Ted, Bristet, Leon, Will, Roman. Det lät som åtta spelare. Ja, är jag som lägger till förnamnen här. Han har bara skrivit efternamnen. Och någon mer i kombination med att vi gör ett bra ekonomiskt resultat igen. Vad är rimligt att förvänta sig att vi tar in? Kommer vi satsa på oprövade och så inom... Parentes. väl scoutade, spelare igen eller tar vi in etablerade SHL-spelare? Uppenbart en genuin röglig supporter som är vi med laget. Vad kan ni ge Albin för besked? Alltså, om man tappar den här typen av spelare så är det väl jag övertygad om att Trögle jagar etablerad spets som ersättare. Tappar man Cody Curran kommer man att vilja ersätta honom med en ny back 1-2 där tillsammans med Niklas Hansson som man har under kontrakt. Tappar man sin första center... I Ted Bretén är det samma sak. Då, då är man också på jakt efter en etablerad spelare som kan kliva rakt in och ha en bärande roll. Sen kan man säkert göra någon slags eh, kombination också. Jag menar, Leon Bristet, när han anslöt till Rögle, såg ut på papper som en solklar chansning eh, där och då som utvecklades till en eh, bärande sol spelare så man kan säkert hitta guldkorn men jag tror att Rögel också kommer att gå in tungt på tunga namn. Framförallt vad gäller Karen och BTN. Ja, det tror jag också. De tyngsta namnen kommer att jättetas med tunga namn. Det kommer att frigöras stora lönepengar, eventuellt även kanske någon utköpssumma för någon som går till en annan liga. Så jag är ganska övertygad om. Sen tror jag kanske inte att man kommer att... Nu är det ju liksom en 30-årig kanadensare som lämnar i Cody Curry. Jag är inte så säker på att det är en 30-årig kanadensare som kommer in. Det skulle lika gärna kunna vara en, en svensk som har varit liksom provat det här NHL-spåret. Kanske inte riktigt kommit in som typ Niklas Hansson, eh, sa och de här. De har haft ganska god utdelning på, på de här... Eh, när de väl hittar sina... liksom människotyper som de gillar och som har liksom drivet som de söker efter så att um, det skulle kunna bli um, det är inte säkert att menar att det blir ett stort stjärnnamn men att um, det skulle ju kunna vara ett lite yngre svenskt namn också Absolut, men det yngre svenska namnet kommer nog vara och tänka att här är vår första andra back till exempel Absolut, och det kommer inte vara något, det kommer inte vara något chansnamn utan du tror jag att det är ändå något namn som, som man känner igen som har haft stora liksom, förväntningar på sig innan eller som eh, är liksom ganska erkända. Då. Om jag försöker göra mig till någon slags eh, lyssnarrepresentant här och försöker tolka... Lyssnarombudsmannen! Ja, och försöker tolka era svar så blir det ungefär som att okej, okay, även om Rögle tappar de här tunga spelarna som kanske inte är så många omkar eh, kring... Eh, så kommer Rögle ändå göra allt och kanske också förbli i den position man är nu. Det vill säga tagit sig upp till toppen av SOL även nästa säsong. Det blir ingen ny hissåkning och djupdykning ner igen till de nedre regionerna som det var förr i tiden. Men Det beror så på rätt man träffar ersättarna såklart. Men samtidigt ska man ha klart för sig att Rögle har få sig andra typer av förutsättningar för att jaga ersättare till de här spelarna som drar jag menar Cody Curran, KHL KL om man vill KHL det är ett skyltfönster för Rögle som klubb att visa att man kan skeppa spelare till de eh, stora ligorna också eh, och Röglets tabellposition och säsong nu gör ju också att eh, man marknadsför sig själv som, som en, en klubb som är på väg utåt där det är, är, ja men, blåser positiva vindar eh, och det gör ju såklart Rögle mer attraktiv för de här etablerade toppspelarna Ja, absolut. Det går ju ändå lite i, i vågor det här med attraktivitet för, för klubbar och så. Det är, inte, det är inte så många år sedan liksom, det kändes som att skulle man hem från NHL så var det liksom veckor glödheta. Det känns ju som sista åren. Veckor har haft det tufft. och efter också gått ner lite där är har seglat. Äh,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 Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Seglat rätt starkt åt andra hållet. Det är klart att det finns fortfarande någon slags elefanter med, med färgstad och som ja, det, är, det är fina kolosser liksom, som är svåra att, att flytta på. Frölunda är väl det närmaste någon slags svensk dynasti vi kommer men sen är, sen är Rögle ganska heta där bakom och är du liksom representerar du en ung svensk spelare idag som vill som vill framåt så det att titta på vad som har hänt och vad som händer med, med alla de namnen i, i Rögle. Det är en rätt så positiv utveckling på, på allihopa så att jag tror att de det finns just nu supergoda liksom, förutsättningar att de kommer teppa hål. Men dynastier varar inte för evigt. Nej, det var det så med. länge sedan? Själv var i dynasti? Nej, det är så jag. Det är precis så att det, liksom, det, det här med sån attraktivitet, det går i vågor. Det, det är, som sagt, växchör, det, de, det känns som en Växjö för typ två år sedan. Det, det kan snabbt gå åt andra hållet. Så det, är, det blir finger, liksom känsla. Men jag tror att de har nog ett de har ett gott rykte just nu. Linus. I samband med detta med transfers och byten och tankar och nyförvärv och ja, allt möjligt. <laughs> så då du med ett papper och vill prata minnen. Nej men alltså lite så memory lane vad gäller uh, mitt i säsongen värvningar. Det har ju varit uh, många liksom, transfer deadlines där man har suttit och, och jobbat sent på kvällarna när det har ryktats och massa spelar in. De mest konstanta ryktena genom åren har ju varit uh, Ryan Vessi som var aktuell förröjlig i typ 10 år efter att han lämnade. Han skulle komma tillbaka uh, varje säsong på sommaren uh, ryktades om och sen även inför deadline. Ofta också. Och eh, det är en spelare till som jag tappar namnet på nu, Daniel. Eh, det är ju Byron Richie var också en sån spelare som mm. konstant ryktades eh, skulle återvända till Rögle. Men är inte en annan spelare som du redan har pratat om på väg att hamna i den kategorin också? Brian Lurg? Jo, nja, nästan. <laughs> han är inte riktigt som Vessi och Richie var på, på sin tid. Men eh, visst, Lurg har blivit en, en snackis också sen, sen han lämnar Rögle. Men man minns några, minns några kvällar. Jag minns en kväll i Linköping när fönstret slog igenom. inte var där några här kanter och med flera dans in. Jag minns också kvällarna. Det är liksom var, var rykten i luften och det skulle värvas. Och så när vi kom till jobbet dagen efter så klejade trafikansvarig sig i huvudet och, och sa, vad i helvete höll ni på med igår? Vi är ju liksom det klickades folk har klickat sönder HD-sajten igår kväll. Det brukar vara ungefär den här trafiken och nu var det trafikstockning och då var det typ de här poddlyssnarna som satt och f 5 sönder sina tangentbord. Ja, men precis. Alltså, det att man har laddat ut med åtta liter kaffe och kanelsnäckor och ska liksom bevaka en transfer-deadline och sen får man ta i någon sportchef klockan... 23.50. Vi 23. kanske har en värvning. Ja, eller... 23 och 15, det blir inget och liksom hela ballongen spricker. Mm. Eh, men det är att det finns ju lite spelare som Röglar har tagit in i 19 säsongen Så vill ni ha några minuters memory lane av eh, den typen? 20 ge oss alla succéer. Nej, det är bland alla succéer, <laughs> det kan Va? jag ju säga. Eh, nej, men du, du minns Matt Carey, Trevor Mingoya från försången och säsongen innan det är Steven Perfetto. Ooh, Perfetto, ja. Men om vi backar eh, ännu längre, säsongen 2012-13, backen Sigga Pavlin. Han kom in från Troja, gjorde 20 matcher inklusive Kvarsö ändå. Jag gjorde väl inget större avtryck i, i Rögla. Det var också, tror jag, en sån här jättesen ja, varje. Jag, alltså jag minns var jag satt vid, vilket skrivbord man satt vid. När man, <laughs> det måste ha varit lite utpåsade kvällar. Ja, ja, absolut. Han är för och. över 34 år idag, Sigga Pavlin. Och spelar i Kosice i slovakiska ligan. Stort. Säsongen efter det, Jason Gregoire Va? Det är jag helt glömt ah, mm. Alltså det poppar ju upp som, ja, som jag popcorn visst. här Alltså i huvudet Det måste ha varit när Anders Masken Karlsson var sportchefa Aj, um, Han har jag inte känt igen på Storgatan det kan jag säga. Och det är inte konstigt För han kom, inte för att han kom från Södertälje Men <laughs> han gjorde bara En säsong efter Att han varvades i Rögle i, Där han kombinerade spel med AHL eller, Och ECHL Sen lade han av för att satsa på studion. Han är bara 30 år idag, född 89. Så um, det blev en kort postkarriär för honom. Du har lite så mini -hälsningar från dem här nu. Det vad som hände sen? Kuriosa. Han, han utmanar mig här nu, igen, på, <laughs> på min hemmaplan. <laughs> ja, i och för sig, du har ju legat lite lågt i antal veckor ah, okay. här. Det så fältet att, har ju varit ledigt, kan man säga. <laughs> uh, Säsong 14-15, Jordan Smaderman. Han, ah, från... han minns vi och han skulle vi känna igen också. Det får man säga var en succé av masken. Det var en succé -värvning. Han kom ju från finska pelkans. då, men dessförinnan han hade han varit i Karlskrona och Tingsryd där han hade in poäng. Han gjorde tio mål på de tolv matcherna han spelade för Rögle då när han kom i grundserien och sen nio poäng på tio matcher i kvalet. Han stannade också i Rögle en säsong till, inte lika mycket liksom lyckats produktionsmässigt jag tror jag han gjorde 19 poäng eller sånt eh, i eh, SOL. då. Eh, och sen då eh, via ett eh, via OL, ett litet gästspel yes i Modo och tyska ligan är han nu i Belfast Giants. Ja, jag hade något så att jag skulle ja. bara säga så jag är inte han på brittiska öarna någonstans så ja, vet ganska bra från dem där. Han har vunnit en titel där mm. och fortsätter att producera poäng så han är i allra högsta grad fortfarande aktiv i karriären. Eh, samma säsong kom förresten också backen Mike Vernaci. Oh, minns jag inte. Eh, han kom i, det var lite tidigare än Dedla, han kom i mitten av december Jag minns eh, honom mest från eh, en match i Karl där han fick ett hjärnsläpp eh, Det är ganska exakt fem år sedan nu eh, Jag tror jag var där faktiskt, jag skrev om ett raseriutboll på domarna Efter en utvisning för Interference, han knäckte sin klubba och, eh, och skällde på rättsskiparna Och fick matchstraff, snackade till sig matchstraff när Rögle jagade en 2-2-kvittering Eh, och han petades faktiskt helt i matchen efter, i eh, omgången efter fick sitta på läktaren. Eh. Alldeles för lite sådana psykbryt nu Vem ersatte honom i den matchen efter? Jo, det gjorde Niklas Hansson. Så kan det gå. Den ena stöd. <laughs> var det, var det alla, alla, Det var med Memorielin. Vill ni ha mer? Nej, ja, jag tror du skulle ända bak till uh, Brett Hawkins och uh, han, <går> Brand <går> Brandon Jareman. Jag tar det och står där är besviken på dig. Nej, det är en <går> <liv> och... <går> ren detta eller <går> <går> <går> <går> Jag tar jag till mig all info jag kan här. Det här är ju helt Vi har olika ingångsvärden. Eh, mycket intressant. Mycket... Eh, men visst var även de här Ramzi Abid och Robert Cantor kom ju en... Ja, också. Ramzi Abid, Robert Cantor, Brendan Jerima eh, där finns ju en, den hinken i överfrud man kan ösa ur för att plocka fram namn. Men vi kan väl slå fast att det är inte varje deadline day-värvning som har blivit en succé i alla fall. Nej. All right. Jag tycker så här nu. Vi har pratat länge, länge och vi har faktiskt en del kvar att prata om också. Jag tycker att det är läge att låta någon annan få föra talan här, nämligen Niklas Hansson. Som jag gjorde en intervju med och som får berätta om hur det var att göra comeback och hur han kände sig och också lite grann om laget nu när man har nästan alla tillgängliga det är ju Nick Sörensen som ju är borta på grund av sin hjärnskakning, i övrigt så finns ju alla spelare där hur det är och hur han tänker kring det här så vi vill lyssna på det och sen så fortsätter vi med träningssnack efter det inför hv v, vad tror ni om den, den, den lösningen? Låt oss det här var riktigt kul att spela igen det är... Tiden står lite stilla när man sitter vid sidan känns det som i ibland, men, så det var skönt att vara tillbaka och spela igen. Du hade varit borta ett bra tag. Kändes det på isen eller var det som att kliva in i gammal, god form och roll igen? Både och. Det är klart man känner sig lite tröttare än vad man gjort innan i vissa stunder ute så här. men överlag så tyckte jag att vi gjorde en bra laginsats och såhär och då var det lätt för mig att komma in och spela också tycker jag. Tyckte du att du kunde spela ditt eget spel? Eller hur var det? Jo, det försökte jag göra liksom. Jag försökte hålla det enkelt och spela strukturerat. Och, men som sagt, man, man blev lite trött man man blivit innan. Men överlag så tyckte jag ändå att det känns bra. Mm. Och sen blev det en assist också? Mm. I powerplay? Precis. Alla vet ju att jag har ett ganska bra skott så då, jag tänkte, då är det bara att ge den till honom. Också. Går den bara på mål så? Precis. Går den på mål så är det ganska stor risk att den går in. Hur var det att spela i powerplay annars? Jo men jag tyckte det var bra, vi var väl lite sådär men vi gjorde ett mål och vi skapade lite chanser och momentum och så här. men visst, vi hade en morgonvärmning och spelade ihop oss och så här. men förhoppningsvis började bättre. När du har varit utanför isen och kunnat titta på dina lagkamrater och sen nu är tillbaka igen, är det stor skillnad att sitta bredvid vad du ser och vara på isen och vad du upplever på isen? Jo ser är det ju, man ser det från en helt annan vinkel när man sitter uppe och man Många gånger säger man såhär, men varför passar han inte där, därför så. Men sen så när man är på isen så är det en helt annan grej. Men jag menar, som lag i år tyckte jag vi gjorde en stabil insats. Jag berättar om den insatsen, varför var ni så klara segrare i den? Nej äh, men jag tyckte vi, vi var väldigt konsekventa igår. Vi spelade en bra 60 minutersmatch, vi snackade med mina var, var noga på linjerna. vi... Vi fick ut puckarna snabbt på blå och vi fick ner puckarna ut på dem och då fick inte de några långa anfall på oss och vi fick längre och eh, mer tid i Men med deras fick vända sig om många gånger och åka efter puckarna. Vi var vi var först i duellerna och vi vann eh, puckarna i många dueller också. Nu är det bara Nick Sörensen som är skadad. Ni har i princip fullt lag. Det som ni har längtat efter hela säsongen. Vad kan alla fans som följer Rögle förväntar sig nu när ni ska växla upp i slutet och har ja, nästan alla tillgängliga då? Nej men jag menar, ambitionerna har varit höga hela tiden och de är fortfarande höga. Eh, Vare sig vi att haft skadar eller inte men jag menar, vårt mål är fortsätta att trumma på och ta, ta match för match. Menar, nu är det så tight och då vet vi att vi måste eh, fokusera på en match vi tagit för att släppa den matchen snabbt för vi vet om att det kommer en ny match två dagar senare. Ge oss dina ord på den oerhört tajta tabellen i topp 7. Ah, bortsett från Luleå då, som leder, men sen neråt. Precis, det är en väldigt eh, tight tabell nu eh, och då gäller det att eh, fokusera som jag sa, match för match. Eh, jag menar, vi kommer inte kunna eh, påverka mer än, eh, än nästa match i, i nuläget. Eh, och jag menar, spelar vi konsekvent och som vi ska göra så kommer vi få resultat med oss i det långa loppet också. Och jag tror inte denna tabellen kommer att i från ja, sista omgången. Nu är det ju ganska svårt tycker jag här, eftersom jag har varit på, på träningen. Så nu får ni fråga mig då, vad, vad vill ni ha som jag kan föra ut till er som lyssnar? Vad vill ni veta? Eh, Chrissy Tosa fick ett skott på foten till exempel, eller någon fara med honom? Nej, ingen fara. Jag frågade Janne Larsson, den assisterande tränaren, om Chris. Chris kommer att spela mot HV71, han vilade bara. Under dagens träning och på hans plats då med Mattias Sjögren och Leon Bristet fanns Ada Medström. Och Ada Medström var ju extra forward mot Växjö Inte mm. Intressant. Stämmer. I övrigt då. Är det någon mening att gå in på På backpar och kedjor och sådär Vi har väl Det är det... samma som eh, ja, Jag skulle tro att det blir så Jonsson Shira är någon slags eh, Precis. Backpar. Precis Det enda jag kanske då märker till Men det kan ju vara bara på träning. De spelar ju för det första inte Traditionellt 5-5 så Utan man kunde se i andra typer av övningar Vilka som spelar med vilka men då var ju, får jag nästan ta fram det här Du brukar ha ett stort fint papper Linus Jag, jag tar telefonen Och så ska jag ta fram Tror jag i alla fall Laguppställningarna man kan hade... väl, jag kan, När du letar kan man säga Att Shira, Craig Shearer Var ju sjunde back i Växjö Men fick ju ganska rikligt med istiden då. Det kändes som att han och Johansson Lite grann delade på Delade man, på backtiden då. Det känns som att man rullar på sju Helt enkelt Jo, det jag tänkte på Det var ju backparet Samuel Johannesson Och Erik Jellina eh, Enligt eh, hur de skulle ha spelat mot Växjö Om man bara tittar på uppställningen Så spelade ju de då med eh, Sjögren, Bristet och De Sosa För det, de... det gjorde de inte på träningen Utan då Nej. var ju När de verkligen gick fem ihop Då var Johannesson och Gellina med Ryfors som center då, Och Bock och Höglander men de har ju fyra kedjor och tre backpår så det spricker ju hela tiden. Jo, men man, man kunde ändå se hur de spelade ihop på träningen. Då var det de fem som spelade. Okej. Okay. Samma sak som man kunde se Hansson, Curran med, med Briténkedjan. Mm. Och de har ju fyra backpar så det blir ju fyra backpar och fyra kedjor på på, på, på, på, på, på, på, på, på isen. <Ahmad> Just det. Kul grej från träningen Ja det har jag skrivit upp Jo, Linus du vet precis vad jag kommer att prata om Förmodligen du också Daniel Men Linus du har ju sett det här många gånger också När man i slutet av träningen Sätter upp fem puckar på blå linjen Och så delar man in dem i två lag Vitt mot grönt eller grönt mot vitt Beroende på han ser det. Och så ska de då få in de här fem puckarna i mål Alltså det blir ju som straffar mm. Missar man Då tar man med sig pucken och Åker upp till blå linjen igen och så lämnar man över det till nästa spelare som då ska försöka. Man ska in fem puckar. När alla fem puckar är inne, då har det laget som har fått in fem puckar först, vinner helt enkelt. Så det, är ju, det pågår ju åt båda hållen samtidigt. Och då var det en liten kul grej här. Det var i, I ena båset så växte jublet. För först ut i det vita laget, var det väl det vita laget, så var det en spelare. Då tog pucken, gjorde mål. Tog nästa puck Gjorde mål Tog tredje pucken Gjorde mål Tog fjärde pucken Gjorde mål Tog femte pucken Och Gjorde miss, mål kan man Missade vara. Fintade Och då blev det en riktigt fet räddning Men det var ju ingen snack om att det här laget skulle vinna till slut Men vem var spelaren Så som satte fyra raka straffar kan man säga Och som bör väl vara första straffskytt om det blir en straffläggning mot HV71 Vad är för Fel Vad är det? Korrekt Leon Bristet. Fyra raka alltså. Ja, det var rätt, rätt eh, kul att se. Stort. För Rögle straff där i Jönköping så vet vi vem som talar den. Jag skulle gissa det. Mm. En av dem definitivt. Kanske först ut också för att ge Rögle eh, medvind. HV ett torsdag, Frölunda lördag. Är det dags för hjälm igen då? Jag har inte hunnit med det där och gå djupare in i siffror. Så jag tror ni oh. får... Vi får helt enkelt klara er utan de här sexiga numren. Kan du inte bara ha någon allmän skallning? Ge dig på folk i HB och Frölunda? Jag vet ju att det efterfråga skallningar här. men Man vill ju ha något som man kan underbygga för sig själv i alla fall. Är det viktigt? Är det nödvändigt? Nej, ska jag skojar. <laughs> Nej, men jag... Nej, jag känner ingen press. Du, jag har äm... ingen sån där riktigt klar skallning nu. Jag har inte det. Nej. Men det vi kan säga är ju att eh, det är två eh, på pappret. Alltså nu är alla matcher viktiga, bla bla bla. Men det är två lag som också är inblandade i den här eh, sträckstriden och eh, har väldigt mycket att spela för. Eh, jag såg liksom, apropå på det är, det finns en live-tabell att följa på, på Svehockey. Efter första perioden var väl Rögle uppe på eh, fjärde plats och när det väl summerades så, så låg de sexa. Efter första perioden då i, i, i Växjö. Det är hyperjämnt och skaffar man sig eh, lite underlag här och positionerar sig ordentligt den här första veckan efter eh, omstarten så har man ju väldigt mycket vunnit. Därför ska det också, apropå det du snackade om Daniel, eh, en match mot för bra prestation kan röglar liksom hålla den här nivån nu när man har fullt lag sådana här som på Sörensen eller dippar man. En som hjälm... Du. du pekar på mig. Ja, men det som är intressant med just de här två lagen tycker jag, är, framförallt Frölunda är ju att så som liksom, det positionerar sig i tabellen, inte helt omöjligt om Rögle krabblar sig över topp sträcket att det blir en slutspelsrunda mot Frölunda. Det skulle ju kunna slumpa sig så. Och Rögle har väl tre raka segar mot Frölunda. Man kan ju stänga grundserien med fyra raka seger. Snacka om att liksom Positionera sig och sätta sig i någon slags respekt inför slutspelet. Jag är ju helt säker på att Förlunda inte vill möta Rögle i, i, en, i en kvartsfinal. Även om Förlunda känns förstås som en, en alltid en guldkandidat så äm, är det ju intressant. liksom den hur det har slumpat sig där. Att, äh, de har väl förlunda att en av matcherna är väl för förvisso, men äh, och samma H, H, HV har ju varit lite märkligt åt andra hållet. så såg vi liksom Rögl att köra över HV i premiären. Sen var vi i Jönköping-Lukas så och Linus såg, eh, såg eh, HV köra över Han har alltid Rögl. sett dig som sin son, Linus. Ja, Det <laughs> spenderar för mycket tidigt. <laughs> om någon hade sagt för två år sedan att man skulle titta liksom, så här, ja men går röglig in i en kvars och ser serien mot Frölunda, kommer de ha typ mentalt övertag? Då hade folk skrattat åt en den analysen och tesen. Men så är det ju faktiskt. När det finns andra lag, typ Färjestad, Luleå. Där det är tvärtom. Att det känns som att eh, Rögle har svårt att få grepp om det motståndet. Så är det ju eh, fröjande ett lag som... Jag tror faktiskt tror att man hade kunnat välta i en eh, kvartsmålet-serie. Ja, slutspela i en annan sport. Men, vilket Det andra laget HV lärde oss och, och Rögle i, i våras. Men det hade ju varit... Eh... Det är intressant att säga. Och som sagt, följarna vill möta ett annat lag. Det är jag ju fullständigt övertygad om. Det passar ganska bra för mig. Jag kommer in med en spaning här. Är det sant? Ja, jag tror det. Jag tror det. Som är något provocerande. Nej. Ja. Det var någon på Twitter som ville att vi skulle bara släppa loss dig i femma, alltså. bara skallar. Nej, jag vet inte vilket tokstål det är, var. Folk ska lyssna på det också. Du kanske skulle kunna berätta om de venezuelanska Venezuela, Venezuela, <skratt> kuspenarna i fem minuter. <skratt> ja, ja, du jag var faktiskt, på, apropå det där ute jag redde ju på en häst där, men det är inte så vanligt. I Venezuela? Ja, ute där vid Buffalo Farmen. Uh -huh. Och man har ju hört efteråt sen att hästar kan ju galoppera och folk hamnar nästan under, det är ju livsfarligt. Mm. Jag bara hoppar upp och körde. Jag tyckte det gick lite sakta så jag liksom försökte trycka igång hästen lite grann. Varbacka? Ja, oh, oh, nej. Det var, du menar om det var sadel eller inte? Exakt. Oh, nej, det var sadel. Okay. Har du en bild på detta? För så fall vill jag gärna att vi, liksom, vi har en stor vägg här, en fondvägg <laughs> i, eh, i Polstudion. Då vill jag att vi trycker upp den, eller tapesserar upp den väggen över hela och sen har den här för alltid, du när du rider på en häst för, förhoppningsvis man har så här cowboyhatt i Venezuela jag ser honom som bladar med Putin framför mig i bara överkropp <laughs> ja och Putin i ja. bara överkropp ja, eller vi kanske ska ja. återgå till ja, vänta, ämnet jag vill bara säga, då vill jag hellre att vi sätter upp en, en bild när jag står och håller in, i en stor fet anaconda som grävts upp ur ett träsk levande i Venezuela. Den vill jag hellre ha som fondvägg. för jag har den eller får jag göra ett kollage? Finns det på bild? Jaha, ja, oh ja. Jag har det till och med en filmsnot när, vi, när hur den fångas. eller ja, den galen. Alltså, vad är det för grej grejer du fäller i det här avsnittet igen? <laughs> ja, det är, det är liksom... sant alltså. Och jag lovar att ni som sitter där ute, ni skulle vilja att jag tog de här fem minuterna och berättade om ormen, anaconda, the silent killer i Venezuela. Men det ska jag inte göra. Du har inte rökt venezuelanska svampar. <laughs> Eh, nej men spaningen, tillbaka till spaningen är vi tillbaka nu Vi var ute i busgen och vände nu, nu är vi hemma igen Apropå det där ute förresten Han var helt galen guiden alltså. Han skulle ner och, och fångas Eller ja, hitta jättesköldpaddor i en flod Det var bara en sak där Det var full med pirajor Hade han skrapat i ett ben där det blir några rolig kajaktur alltså. Ah, ja, nu går vi till spaningen. Hjälp, man har upp några reseböcker om det är någon som vill hänga med. Det där var väl nästan fem minuter, va? Ja vad? Ja, det är bra. Spaningen var det. Tillbaka till det seriösa. Jo, jag tänker så här: att Eftersom du pratar om slutspel, eller ni, med eh, du började Daniel om, om Rögle, Frölunda och sådär, så har jag tänkt lite igen på det här: att det här det här är en win-win-situation för Rögle. Jag ska förklara vad jag menar. För de tänker ju att de ska upp på topp fyra. Allra sämst topp sex. Direkt till kvartsfinal. Ja, om de inte skulle lyckas med det då? Är det en besvikelse då? Nja. Jag tänker att ja, det skulle vara en win-situation för dem. Men det kanske skulle kunna vara en ännu mer win-situation att komma sjua eller åtta. Och få spela den här play-innet. Jag tror inte det är någon nackdel för Ögle. De är färska i slutspelsammanhang. och fick känna på det som du sa med HV71 förra säsongen. Så skulle de hamna där tror jag nästan att det kan vara en fördel för Ögle. Men du vet S vad som händer i kvartsfinalen då? Ja, precis. Men man lär sig ju saker och ting. Eller hur? Mm. Jo, det är sant. Men jag så tror att jag att... tänker att hur den går för Ögle under de sista 13 segermatcherna så... Så blir det bra avslutning Jag är att tänka mig att det skulle vara någon fördel Att möta typ Malmö Eller, eller Men tänk, och, tänk att Rögle kör ut Malmö i åttondelsfinalen Vilken boost din i kvarten Jo så får man inte Lille eller Färgstad i, I kvarten äh, Känns uh, Ljubigt Jag menar inte att man ska, att man ska lägga sig och, och Som att man hamnar på åttondelsplats Play in Alltså det är inte det jag säger Jag säger bara att om det skulle sluta så Så är det ingen katastrof för Rögle Jag förstår, jag skulle snart säga Att, att uh, det ser ju högintressant ut Det här sjoket uh, tre, Lag 3, 4, 5, 6 Drabbar väl samman i Kvartsfinal uh, uh, Eller hur? Mm. Uh, alltså uh, där, det, där Ni finns då Frölunda Örebro uh, uh, Rögle är ju med och hugger där också det skulle ju kunna vara, öpp, öppna sig liksom möjlighet att möta ett urbro som är helt färskt i, i de här sammanhangen. Det Jag tycker som... du tar ut för mycket i förskott. Jag säger så här, Rögle kan faktiskt nå andra platsen. Du får inte, du får inte skippa platser. andraplatsen. Nyss kan man sköja åt ja, den. Ja, men det, det kan svänga fort, det gör det i Rögle-podden. <laughs> de kan nå Färjestad. Okej. Okay. Ja, de kan nå få... det. Det kan ju vara faktiskt att de slipper det där. 3, 4, 5, 6. När vi spelar in om en vecka så har de ju spelat en 300 omgångar till. Så att, eh, det kommer att ha hänt mycket i tabellen. Har ni några spaningar? Nej. Nej. Har ni några hälsningar? Tänk för att det har jag. Nu gör hälsningen comeback och den gör storstilad comeback. Ah, det här är så spännande. Och ni som har väntat er ute nu i flera veckor, flera månader på en hälsning från en Stor profil. Nu kommer den alltså. Ja, men nu kan man först börja med att sänka dig Vad o <går> <går> <går> <går> Jag vet. Men då kan man sätta dig på potten, eller framförallt dig, tror jag. Ja, det, det där sitter man men ju där. Det blir ofta. också nervös. Om man besökte Engelholms ishall för. Uh, nu måste jag räkna. Uh, sist där, 30 år sedan knappt. Eh, och, och så var det aktuellt att man fick lyssna på en, en sång som lät Ut i vårat bås, där står vår idol Han talar dalamål Vem var detta? Heinz Eglers! Nej! Det <laughs> är ju dansk ju. Jonas oh. Bergqvist! Nej, han är inte ens säkert att han spelade Alla och tar sig för huvudet <laughs> Chris, Chris Abrahamsson Träsko Christer? Abramsson. Exakt, han har varit i Rögle, är du bekant med det? Ja, då, det är jag. Okay. Varför kallas han Träskur, Chris Han det? hade tofflor i båset, som har eh, dalamotiv. Okej. Okay. Ja. Eh, kort eh, historielektion för eh, de yngre i sammanhanget. 1991 genomförde Rögle en miljonssatsning på den tiden för att ta sig ur division 1-gyttret- man sprutade in miljoner och man värvade stora spelare som eh, har inte förberett detta. Men man värvade Kristoffers Chris, eh, som tränare. Man plockade hit Micke Peter Lundmark eh, Heinz Ellers eh, med flera. Eh, Kenneth Johansson som målvakt. Gjorde en jättesatsning. Eh, satsningen lyckades. Man gick upp i elit efter en minnesvärd eh, bäst av fem batalj med läxan som avgjordes eh, i april 1992. I sadden, eh, där Håkan Persson har skött upp Rögle. Och eh, Christer Abris, eh, som han nu mer heter, är, är väldigt förknippad. Jag skulle säga att det är få människor som har dansat in utifrån och blivit så eh, faktiskt älskade som, som han var eh, otroligt omtyckt. Stannade i, i Rögle i fyra säsonger. Eh, lämnade över dem som ett elitcellag. När, eh, när han försvann så åkte Rögle ur året efter. Eh, hade många andra anledningar än att Christer lämnade. Men så var det i alla fall. Jag eh, fick tokbonen med hemma i läxan och eh, han eh, skickade med glädje en hälsning. och eh, Han sa så här: Målsättningen var glasklar och Rögle tog kontakt med mig. Vi skulle upp till Elitsen. Det fanns inget annat. Det klarade vi av och det var en fantastisk tid i alla avseenden. Vi trivdes väldigt bra i Engelholm. Det var stort intresse och vi hade ett oerhört stöd av publiken. Jag pratade ofta med motståndarna. De sa alltid hur jobbigt det var att komma ner och möta Rögle-Engelholm. Själv kände jag alltid en stor kärlek från folket. Det var en trygghet. Det var kul. Serien mot Läxan där 92 var oerhört jämn. Vi hade verkligen millimeterna på vår sida. Det känns stort det vi upplevde än idag. Det är så många med namn jag minns. Jag släppte fram Kenny Jönsson. Och sen kom även hans bror Jörgen. Oj, det är stora spelare i svensk hockey. Det är jag faktiskt rätt stolt över. Men det finns så många namn till. Hela laget hade en oerhört stämning. De hjälpte sig åt. Allt var positivt och de var träningsvilliga. Rögle köpte in många stora namn som Mikael Jelm och Kenneth Johansson. Och jag la över rätt mycket ansvar på spelarna. Det är ni som tar ut laget helt enkelt brukar jag säga. Jag träffar någon gammal bekant ibland. Men annars har jag ingen kontakt med Rögle eller Engelholm idag. Jag tittar på deras matcher. Det är en ny generation och de är på väg att göra någonting stort igen. Det ser väldigt lovande ut. De har en härlig entusiasm. Det här kan bära långt. Jag bor kvar i Jag brukar säga att jag aldrig haft så mycket att göra sedan jag blev pensionär. Mina tre barn är stora nu och jag har fem barnbarn. Äldsta flickan är i Norge så där är jag ibland. Med flickan är i Västerås och lillpojken han är 36 nu. Han blir 36 nu, är kvar här i läxan. Jag pysslar med allt möjligt. Jag kör lite lastbil och buss och snickrar lite. Eh, minnen från Ängelholm. Mm, på läxan. Eh, vi fick stryk i Leksand med 8-9-1 och Forslund gjorde 5 eller 6 mål. Meningen var att vi skulle sova över, men jag blev lite sur och grinig. Jag körde bussen själv på den tiden, så jag sa till killarna att nu har ni 10 minuter på er att packa ihop, sen drar vi. Jag var riktigt sur. Vi kom hem 5-6 på morgonen och hade ett möte vid lunchtid. Sen skulle vi upp till Stockholm och möta Djurgården. Då vann vi med 10-1. Man ser hur snabbt det kan svänga. Sen minns jag att Heinz Ehlers en gång kom och sa Du Arvrys, jag är lite ont i tummen. Ja men då ska du inte spela, då får du vila ett tag. Så jag släppte in Jörgen Jönsson och han gjorde 4-5 poäng direkt. Då kom Heinz efter matchen och sa att han var lite bättre i tummen. De var rädda om platserna på pojkarna. Ah, det var wow. tungt. Tungt comeback-route, det måste jag säga. Ja. Det var fem stjärnor på den ah, här det var det. det var det. Fem plus. Ja. Det sägs att man inte ska kolla morgstor. Jag kollade några av de här eh, datumen slutet där. Och jag vet inte riktigt om de hängde ihop. Eh, ah. Men vi skiter i det? Ja, herregud, skit i det. Ah, kul att få höra din helsting, Christer. Han, han ett eh, glad för att, för att jag hörde av mig. Han... Eh, Skicka en hälsning till våra läsare. Lyssnare! Ja, det är bra. Det är mycket bra. Betyder det här att veckans hälsning är återuppstånden? Eller var det ett spontant comeback-besök? Den som lyssnar får se. Eller höra. Den som mjölkar får se. <laughs> ja, något sånt. Nu ja, har vi mjölka mycket. Ja. Väldigt mycket. Kone torr. Ja, <laughs> ja, så kan man ju också uttrycka det. Ska vi stanna där rent av? Jag tror det. Mm. för det är matcher som väntar som vi har pratat om. Det är mycket nu. Det är många matcher, det är mycket att rapportera om, det är mycket ni ska läsa om, det är mycket ni ska höra om och titta på. Vi växlar upp. Ja. Det är sport. Det är sport nu. Ja. Vi tar vågen försäkringsbyrå i hand och säger tack för visat intresse eller. Det gör vi. Ha en underbar fortsättning på veckan så hörs vi. Hej. Hej.